Abdullah ibn Ebu Mulejka radiallahu anhu të regon. Ukba ibn Harithi radiallahu anhu thot se a i shte martuar me të bije në ebu Ihab i Hab ibn Azizit. Më von, i vjen një grua dhe i thot, unë i kam dhenjë uqbas dhe gruas me të cilin a i është martuar. Pështu, uqba i thot asaj, asë unë nuk e kam ditur se ti më këtë dhenjë mua dhe asë ti nuk më këtë reguar. Pas kësaj, A i mërë kafshën e ti dhe unë nisë për të takuar të dërguar i në Allahut Alehi Selam në Medine. A i e pyeti, ndërsa i dërguar i Allahut Alehi Selam i tha, Si mund të mbashat të përgrua, kur të shmër është të thënë qartë se ajo është motra jote e qumshtit. A të herë, u këba e ndawatë dhe ajo u martua me një burë tjetër. Transmeton, Imam Buharju Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com